І прижмурив очі, навіть не добереш, докоряє він чи намагається якось розвеселити. Не поспіхайтесь, я серйозно говорю і буду наполягати, щоб вам надали відпустку. У політбюро напишу, так і знайте. Після щирої розмови з Іллічим довелося йому їхати на відпочинок, правда, довго не витримав. Як тут відпочивати, коли скрізь стільки праці, нестатки, розруха, голод? А хіба і лічеві? краще? а ще на полі глинім, щоб збільшили пайок на багатодітну сім'ю наркома Цірупи. Хоч і не хотів того Олександр Дмитрович, але діти справді таки голодували. Одного разу побував і ліч у їхній родині, сам усе побачив. Зібралися вони якось зимового тихого вечора. Після скромної вечері слухали музику. Серед гостей був один піаніст, який, сівшись за холодний рояль, заграв Бетховенську апасіонату. Ленін любив слухати Бетховена ще з дитинства. Наразі йому грала на фортепіано мати Марія Олександрівна. Тихо і задумливо розливав звуки рояль. Володимир Ліч сидів у глибокій задумі. І хто його знає, що він бачив у ті хвилини? Музика навіває людям дивний настрій, викликає спогади. Хтось з товаришів після того, коли відзвучала апасіоната, запитав у Леніна, яка його думка про твір. «Що ви мене питаєте?» – відповів він. «Яке значення має моя думка, адже я тільки любитель музики». Тоді взагалі саме цей твір Бетховена і лічно називав геніальним сповненим незвичайної глибини й пристрасті. Цей спогад, відвернув Олександра Дмитровича від почуття голоду, стало якось аж тепліше на серці. Праця пішла жвавіше. Ще кілька годин, і він все закінчить, а завтра подасть Леніну намічені заходи. На порозі кабінету з'явилася секретарка, немолода вже жінка в білій блузі, в чорній довгій спідниці, з короткостриженим волоссям. На плечах сіра вогняна хустка. «Пробачте, Олександр Дмитровичу, тут до вас добивається якийсь чоловік, по всьому видно ходак із селян». «Звідки ж він?» «По вимові чути ваш земляк з України, але не каже, хто він і яка в нього справа». «Як прийме мене нарком, то сам довідається, передала секретарка. Цюрупа на якусь мить задумався – Мабуть, справді, хтось із ходаків. Багато їх приїздить у Москву. Навіть до самого Леніна. І в нього часто бувають. Треба прийняти. За сотню верст добирався чоловік. ж термінова робота. Скажіть, будь ласка, нехай годину зачекає. Як тільки закінчу роботу, відразу прийму його. Гаразд. Кивнула секретарка і вийшла. А цю рупа схилився над столом, треба поспішати. Воно вже на дворі вечеріє. тепер зимовий день короткий. Чи то від низьких сивих снігових хмар, над Москвою налягли сутінки. А сніг все ще валить і валить з неба, навіть густіший став, і здається мокрий, на шибках привипає. Нарком працював довго, не розгинаючись. Не чув навіть, як шинелі, що була накинута на опишки, на плечі, сповзла і упала на спинку високого крісла. Кинувся від того, що в кабінеті вже зовсім посутеніло. Добре, що роботу закінчив. Ну, а тепер можна прийняти її відвідувача. Де він там? Нехай заходить. Але відвідувача вже не було. Секретарка доповіла, що не дочекавшись, він пішов невідомо куди. Щоправда, спитав чомусь домашню адресу наркома. І вона з необачності написала, говорила, ніби відчувала вину за собою. Нічого, заспокоїв їй цюрупа, аби тільки не образився о той ходак. Здається, невдоволений трохи якось зброви насупив, схопив свого мішка, перекинув за плечі і вийшов, не сказавши слова на прощання. Вже й додому прийшовши, Олександр Дмитрович думав про того незнайомого відвідувача. Якось негарно вийшло, що про нього подумає земляк. Дружина, подаючи вечерю, помітила занепокоєність чоловіка, запитала обережно, чи все гаразд на роботі. Усе гаразд, відповів Стримано, І сьорбав гарячий чай, щоб зігрітись від холоду. У квартирі теж було зимно. Діти, забачивши батька, зустріли його привітно, а потім пішли до другої кімнати готувати уроки. Обличчя їхні аж світились, очі глибоко запали, а рученята сині задубіли від холоду. І від у батька в глибині серця врухнувся терпкий жаль. Але що вдієш, не тільки його діти не доїдають, вся країна сидить на гіркому без він нарком продовольства, добре проте знає, що людям, та й нам подумав про себе. Ленін теж восьмушку отримує на день. Важкі часи, ой, важкі! І всяк знає гірку ціну тому хлібові, кожній його крихті. Коли хліб є, тоді люди звикають, навіть не помічають його на столі, які води, звичайно, а як не стає та йому ніякої ціни не скласти, бо хліб – та саме життя. Хтось ніби постукав у двері, а потім у коридорі почувся басовитий чоловічий голос, що перемовлявся з дружиною. А ще за хвилину на порозі вітальні з'явився у заячій шапці, в сірій свиті і у хтових чоботах якийсь бородань. За плечима оклунок привітався, скинув шапку, Струсонув сніг на підлогу», – сказав якось зніяковіло. «Невже не пізнаєш, Дмитровичу?» «А я з тобою літніми ночами на баштани куркульські ходив». Е, давно те було». «Чи не Степан Холоденко?» – кинувся на зустріч цірупа. «А таки пізнав», – зрадів земляк Золешок. «А я до тебе хотів було потрапити на роботу». Але зайнятий ти був, то я звиняй уже прийшов додому. Та й переспати мені в Москві не йде, признався він щиро. От і добре, сідаєш до столу та повечеряємо разом. Чим багаті ти міраді, як говорили колись моя мама. Еге, царство її небесне, до чого добра була душа? Як зараз пам'ятаю, як вона виносила малечі пироги з калиною та маком на вулицю. Отто смакота була. А за вечерю спасибі, звиняй непроханого гостя, не за тим прийшов. Спочатку про діло поговорити треба. Послала мене громада саме до тебе як наркома і земляка нашого, щоб з перших уст одержати роз'яснення, що воно далі буде з отою продрозверсткою чи скоро її відмінять. Бо, скажу тобі, чистосердечно, підтинає вона під корінь нашого брата-хлібороба. Що не збереш, мусиш віддати державі. Ми не те, що проти, бо ж наша вона. Та й самі бачимо, як дехто із голоду пухне, а багатії її так спроста хліба не віддадуть. Прот загонів твоїх Олександре Дмитровичу не высточить на всю краину».